al de la Trinitat, on som nosaltres, hi havia una xeringuilla allà tirada a terra amb el seu tap corresponent, amb la qual cosa doncs aquest és un tema que crec que, que s'ha intentat resoldre, no? Sí, a veure, eh, com vosaltres sabeu, nosaltres som un barri de llenomil, mm. amb el seu 99%, mm. i amb un més del 35, de llenomil, Però això no són problemes perquè hi hagi una bona convivència. Uh -huh. Però, com tot no pot ser bo en aquesta vida, eh, tenim un problema que és molt greu, que és el tràfic de drogues en el uh -huh. nostre barri. El tràfic de drogues en aquest barri ha augmentat. Ha augmentat perquè l'augment de la droga en general ha augmentat. Uh -huh. I sobretot l'augment d'una droga que semblava ser que estava decaiguda, que estava eh, tirant a la baixa, uh -huh. que és la heroïna, y que eh, ha remuntado en picos increíbles. Y esta es la droga que se está pasando al 90% de, de, de aquí en el barrio. ¿no? Okay. ¿Això qué comporta? Comporta de que ve de todos lados a buscar mm, droga, esta droga. Si teniendo en cuenta que este malalt, que considero malalt, yo considero malalt a esta gente, eh, Eh, aquesta malaltia les deteriora moltíssim uh -huh. i que no tenen una consciència uh -huh. quan tenen el món o no tenen consciència si no tenen una necessitat. Això que comporta, comporta que la compren i se la, i se la fiquen al cos a on sí. Uh -huh. I per això que trobem d'arregar el Col·legi Xvinggulles, sí, sí. la guarderia Xvinglles, en qualsevol en porteries, ja se fiquen uh -huh. a porteries particular, que estan oberbertes per, per punxar-se i està creant, doncs una sensació de que sobretot els més petits, els nens i, els, i la gent més gran, sí, però jo aniria més pels nens, de que eh, estan naixent al voltant d'això i crec mm. que no és just, sincerament, ni just ni necessari. A Llavors s'ha obert una coordinadora, s'ha format una coordinadora antidroga eh, que està formada per diverses entitats Uh -huh. eh afectar i yen eh, que tenen inquietut contra de contrare la revolució i que s'ha iniciat i ja aportant diverses manifestacions i diversos actes i eh, estan disposats a continuar hasta acabar amb aquest problema, uh -huh. un problema que torno a repetir, molt greu, molt greu perquè no només afecta la de, del d'albaria sinó afecta sobretot la seguretat el, el, el, el, aquesta sensació d'inseguretat mm. que en moltes part del nostre barri tenim, no tindria per què ser, perquè t'he dit abans humils i amb multimigració sí. no n'hi ha problemes, coi, la merda aquesta sí que mm. no s'està creient problemes perquè vosaltres suposo que heu parlat amb el, amb el districte directament, eh, com a coordinadora no, tenim que fer una tenim que fer una sentada amb el districte, s'ha s'ha fet contactes, però no, no d'una manera oberta al districte coordinadora. Uh -huh. Ja s'havien fet contactes com a associació de veïns. Uh -huh. De fet, n'hi ha una comissió de droga a la seguretat que aquest tema... Lo... Però el que et puc dir és que el, la labor que hem vist reflectada amb el nostre barri és Eh, la que ha fet el, el districte i altres mm. de cara als malalts uh -huh. però no de cara als afectats uh -huh. i resulta que els afectats eh, uh -huh. són una part importantíssima i a més a més són veïns nostra. cosa que els uh -huh. malalts, com tot el respecte del món el 90 i escaig cent venen, venen de fora eh? uh -huh. claro. per tant, doncs els veïns són els més afectats a aquesta, doncs a aquesta, a aquesta activitat no? que... sí, sí, a veure eh? Eh, yo te puc dir porque han paschu y parlo en mails en las zonas concretas tenían uh -huh. dos tres punts eh, uh -huh. concrets eh, es un mal vivir lo que tienen, lo que tienes cuenta ahí allí porque eh, el tráfico de droga no, me, no només comporta eh, la droga uh -huh. comporta todo un equip de gent que no diu res de bo per mm. ningú, ni per a ells mateixos. Eh? Mm. I qui on estan? Sempre estan al voltant del tràfic. I això, ja dic, si normalment en, durant, en, en qualsevol lloc del barri te pots trobar una sensació d'inseguretat quan te fiques amb aquest punt, i és el lloc on tu vius. O sigui, és que és putut. És que a la teva casa has de tindre por. Mm. I això jo crec que no podem permetre que veïn nostres, honrats i decent, estigu vivim amb la por perquè quatre fil de, de la seva mare és al gran negoci, el gran negoci i, i creant molts problemes aquí al barri, sobretot amb el tema droga, droga i tràfic. D'acord, Dcord. Doncs, si hi ha algun altre tema del qual voluguis parlar avui que tenim aquí a, a la ràdio? Doncs bueno, jo sí no sé, m'agradaria no, no parlar, però sí que m'agradaria fer una crida uh -huh. a tot el barri en general perquè eh, mirem cap endavant, eh? o sigui, el mirar enrere eh, està uh -huh. bé, perquè eh, recordem el passat i veiem coses que potser no ens agraden, però jo crec que serà mirar cap endavant. Uh -huh. I hem de mirar cap endavant i cap endavant amb, amb optimisme. Som un barri molt maco, amb gent uh -huh. molt maco, són dels de barris que encara manté una cordialitat entre veïns i una familiaritat que no, no se n'adona pràcticament a cap barri de Barcelona i aquí encara tenim, tenim aquesta relació de, de, de poble gran no? uh -huh. i que avui que hem de mirar, o sea, la meva crida és que els veïn miren cap endavant uh -huh. que estiguin el més únic possible i que no deixin de lluitar per, per lo que creguin convenient, sigui el que sigui Sí, perquè és un rat doncs, que ens sentim bé en el, en el nostre propi barri no? sí, sí, sí, sí, està clar Molt bé doncs, Lluís Quero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer programa, en aquesta, primer, primer, bueno, aquesta quarta temporada ja d'aquí del, del Tot un Poble. El programa doncs, intentem reflectir doncs, tot el que passa a la Trinitat Vella i ara també al Sant Andreu de Paloma. Moltes gràcies a vosaltres, ja sabeu, com ja us he dit abans, eh, sempre que vulgueu, en la mèdia de la meva possibilitat, seré, seré amb vosaltres. Molt bé, doncs nosaltres gràcies. ara fem una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara.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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i parlem que dissabte va començar precisament la festa major del barri del Congrés. Doncs sí, va començar la festa major amb el pregó del, del conegut escriptor Màrius Serra i avui continuem amb algunes activitats com un acte infantil, una exhibició de perruqueria, un torneig de tenis taula i un, i un campionat de botifarra per parelles doncs hem de dir que eh, els horaris. A dos quarts de sis de la tarda hi haurà aquest acte infantil que es diu Vine, que t'explicaré un conte. Serà a la plaça del Congrés i anirà a càrrec de l'Elisabet Uli Barri. Després a les sis de la tarda també hi han altres activitats. Doncs sí, l'exhibició de la perruqueria Que Corte, eh, on, doncs a la plaça del Congrés, a les sis de la tarda també, a la mateixa hora, hi ha un torneig de tenis taula doncs mm, Està més eh, orientat doncs, pels nens, a una categoria infantil, fins a 14 anys, aproximadament. I on es farà? Doncs a l'agrupació del Congrés, al carrer Alexandre Galit, número 20. I com poder inscriure's a aquest torneix de tenis taula? Doncs a la caseta de comissió i al, al mòbil de la Marisol, que li, el, us el És facilitem. És el 637-893-549. I per acabar de parlar doncs, de les activitats que hi haurà avui en aquesta festa major del Congrés. A les 7 de la tarda hi haurà un campionat de botifarra per parelles a la penya Barcelonista, carrer Pardo número 6. Més notícies encara per comentar-vos. Ens en anarem ara ja directament al trànsit. Sobre el trànsit, la cruia dels carrers de Mallorca i Viscaia. Doncs sí, aquests carrers estan, estaven afectats fins ara per les obres del tren de l'AVE, la d'alta Velocitat, i bé, després de l'obertura de la circulació de vehicles al carrer de Mallorca entre Lepan i Sardenya, mitjan de setembre, ara és el torn de retornar el trànsit de vehicles a la Cruïlla, Mallorca-Viscaia, i els trams de carrer adjacents a aquest encreuament. Les actuacions per construir una sortida d'emergència ocuparan al costat Besós, al costat de la muntanya, de la Cruïlla, i part de la calçada del carrer de Vizcaya. El tall de pas als vianants per la vorera Besòs de Mallorca obligarà a desviar els vianants pel costat mar en direcció a l'estació del Clot. I, finalment, les obres del tren d'alta velocitat continuen avançant, així com la reposició dels carrers afectats. Es preveu que a mitjans d'octubre s'obri el, el trànsit al tram de Mallorca entre Espronceda i Navas de Tolosa i a principis de desembre es pugui obrir ja el trànsit al carrer de Mallorca entre Espronceda i Meridiana. Molt bé, doncs això és pel que afecta el trànsit, com hem dit, de la cruïlla dels carrers de Mallorca i Viscaia. Anem a parlar, continuem parlant dels carrers i hem de dir que es presenta ara la, renov la renovació urbana del carrer Concepció Arenal. Doncs sí, aquesta renovació urbana s'està realitzant ara mateix i s'allargarà fins al gener de 2011. Els treballs afectaran el passeig central del carrer, en el tram comprès entre el carrer Dublín i la Rambla de Fabra i Puig. L'objectiu consisteix a, mi a millorar l'accessibilitat i la circulació de vianants, re la renovació del paviment de les voreres i la calçada, així com la renovació de l'enllumenat i soterrament de les línies aèries també servirà per col·locar de nou un mobiliari, un mobiliari urbà modern i nou i, i net i a conservar l'arbrat existent amb la renovació dels exemplars malalt, així com la neteja de façanes i pintades. Molt bé, doncs això és pel que respecta la nova urbanització del carrer Concepció Arenal. També hi ha una altra nova urbanització que és la del carrer Ciutat d'Assumpció. No? Doncs sí, més obres s'estan realitzant en aquests moments i s'allargaran en aquests carrers fins al proper mes de desembre. Els treballs afecten el passeig central del carrer, en el tram comprès entre el carrer Tucumán i el passeig de Santa Coloma. L'objectiu també consisteix a renovar el paviment del passeig central, a renovar l'enllumenat i el soterrament d'aquestes línies aèries, a col·locar també un nou mobiliari, un nou mobiliari urbà perdó, i a plantar una nova línia d'arbrat a cada costat del passeig. Doncs ja hem explicat algunes de les informacions que respecten el dia d'avui. Ara el que farem és escoltar una mica de música, però eh, esteu ja amb el paper i amb el llapis a sobre la taula perquè tot seguit parlarem de quines són les activitats, de quins són els casals que sobren, de què és el que fan els centres cívics, tot això d'aquí uns moments aquí a la Sintonia de Tot un Poble. Fins ara. muntanyes. Jo vull trobar un racó per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes alt, ah, ah, ah, si et quedes amb mi. No et puc donar riquesa, no puc donar tot tot, Puc el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol si et quedes, ah, ah, si et quedes amb mi. Quan estiguis cansada, Està el teu cantor, buitant mans buides per prendre el teu amor. Quan se tanquin les portes, jo t'obriré el balcó. quan no creguis que estàs sola podràs cridar el meu nom si et quedes. Ah, ah, ah si et quedes amb mi. a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Paulina que és la presidenta de l'associació El Caliu Congrés, hola, molt bon dia hola. Com hola. estàs? Suposo que molt engrescats perquè avui comenceu tot un seguit d'activitats que de fet, segur que us portarà molta feina, no? Avui comencem, avui el dia 4. Sí. Uh -huh. Avui comencem a totes les activitats, teniu en compte que nosaltres a l'associació Caliu sí. regim, diguem, tot el que és el casal. Uh -huh. és casal i associació. Exacte. O sigui que les activitats és tant pel casal com per l'associació. Uh -huh. eh? i en tenim matriculat 2.100 persones Déu-n'hi-do sí. i això... hi ha unes llistes d'espera uh -huh. que això és el pitjor perquè clar uh -huh. no podem admetre tothom però hi ha una llista d'espera, a part d'aquestes 2.000 que venen a, a fer manualitats i activitats, sí. a part d'aquestes persones hi ha 600 persones que estan en llista d'espera uh -huh. perquè clar, de fet és un a part de que és un casal mm -hmm. és un casal cultural no hi, ha, no hi ha ni lectures, ni jocs ni begudes mm -hmm. ni peluqueres, ni aquestes coses que se solen fer en el casals. nosaltres és activitats persona s'apunta s'està mm -hmm. un parell d'hores d'activitat i després cap a casa vull dir que no, que és una entrada i sortides eh? ah. vull dir que no que, que és diferent és potser l'únic a Barcelona que tenim aquest sistema. Uh -huh. I és el millor ara quan hi ha una persona que volen ja ha els jocs i volen... hi ha altres eh, casals pel voltant uh -huh. que hi són. Però nosaltres no, nosaltres som ara, per exemple, pues mira, tenim el yoga, per exemple, els matins, sí. tenim, tenim yoga, uh -huh. després tenim també gimnàs, sí. després també tenim el, el, el, tenim karate. Mm -hmm. és el primer el primer sí. la primera associació o casal sí. mm -hmm. que d'Espanya que mm -hmm. gent gran fa encara té això sí que ho podem dir orgullosament doncs això i això que fa uns 10 anys que ho fem mm -hmm. i hem fet competicions, hem anat a la federació o sigui que tenim bastants trofetjos i així, vull dir que com a gent gran, que això és un orgull per tota la gent gran que veiem, mm -hmm. que no mostrem que, que per ser pels anys per entrars anys que, que encara podem fer coses que els joves també ho fan. I després bueno, uh -huh. pues també tenim pintura i dibuix. Faem també l'exposició ara per la festa major d'aquí al congrés sí. ha fet una exposició de tot el barri i nosaltres uh -huh. també col·laborem uh -huh. uh, per, per a pintura i dibuix. Perquè la Festa Major va començar dissabte. Sí, sí, uh -huh. va començar el dissabte. I com, va, com ha anat, com ha anat sí, aquest espècie? Molt temps. bé, molt bé. El temps també ens ha acompanyat molt. Hem fet com que fem els 25 anys de, de, de Festa Major, doncs pues uh -huh. hem tingut una, unes estres, unes uh -huh. estres, i, i ha sigut aquest dissabte passat, es vam ajuntar tot el veïnat i uh -huh. vam fer un sopar de Carbanyola, van portar el sopar, cada va portar el sopar, eren com unes 500 persones, amb les seves taules i cadires, i després, a les 10 i mitja de la nit, i a les 12 va començar un ball de 6, un tipus clàssic, uh -huh. eh? que també ballava amb joventut i gent gran, però van tenir una nit estupenda i la mar de bé. I, i, i ahir vam uh -huh. fer la rossada, que uh -huh. també van ser 250 persones uh -huh. menjant l'arròs. Ah. Va venir també les, les, les personalitats d'Ajuntament, mm. va venir la Gemma, la, la, la, la regidora i, i uns acompanyants. Mm -hmm. Però van passar també el dia estupendo, el dia ens va acompanyar a la Mar de Bé. Mm -hmm. No va ser molt de sol perquè, com que estàvem al fora del carrer, doncs va ser un dia entre núvols i sols, varen poder passar el dia. Després ja vam fer uns ballets mm -hmm. i van passar tot un dia complet. Complet, complet. I totes aquestes activitats doncs, són organitzades des de l'associació Alcaliu Congrés? No, no, no, nosaltres col·laborem. Exacte. Col·laborem a tot el que podem. Ara vindrà el següent a que ve a fer la costellada, també col·laborem. Eh? O sigui que de fet, tot aquests anys, sempre, fins ara havíem fet uns 14-15 anys hem fet l'arròs nosaltres, uh -huh. però ja resultava que ens cremàvem les cames, la gent ja, ja entren en banys i ara ja no, ja fan un caterint. I, bueno, però en col·laborem a, a, a tota la festa major del que podem fer. El que sí que és important és que a partir d'avui doncs, poseu en marxa el que és la vostra estructura ah, per tal... Vosaltres eh? sí. sí, ara ja tenim portes obertes i a tota persona que vulgui informar-se pel que sigui poden venir mm. eh? cada dia. Ara, aleshores, nosaltres, ho dic per si algú que m'interessa sí. apuntar-se... Ons ha d'adreça? Sí, però ja fins al novembre... Ah. Bueno. fins del novembre, del 20 al 30 de novembre agafem noves subscripcions uh -huh. perquè sempre hi ha una moguda de, de llistats sí. i algunes baixes que altres aleshores és quan nosaltres ja posem les persones ja és pel segon trimestre uh -huh. que entren al mes de gener perquè és que no, no, es, no es pot Mira, ja dic hem, hem, hem agafat el, el, el mes de juny i part de setembre van mm -hmm. agafar les subscripcions per començar avui, diguem, a l'octubre és a dir, que teniu molta gent, no? molta, molta, a més teniu en compte una altra cosa mm. que això també vull dir-ho sí. és que cobrem mm -hmm. 9 euros sí. tot el curs són sí. 9 mesos uh -huh. vol dir que aquests 9 euros de ser, doncs, pues, un, un euro per mes com una mes. mena de matriculació eh? perquè aquí entra el segon trimestre també he pagat 9 euros o sigui que ve resultar un euro al mes Sí, és. Clar, és baratet sí. i, a més, és assequible. I per això, pues, a més, no està malament, eh? Vull dir que fem unes exposicions, al mes de juny fem una exposició que és per, és per veure de veritat, eh? Perquè fem meravelles. A més, tam també feu curs d'ordinador. També. Curs de català. Ah, això mateix, català, anglès, francès. Sí. Sí. Sí. manualitats. manualitats també fem eh marqueteria, que es treballa. Que això normalment els que tenen la mà trencada són els homes. Aquests mm -hmm. els homes diguem, tenim una classe que quasi tots són homes, que això que normalment podera molt la, la dona, perquè clau hi ha moltes vidues, solteres. Don's perquè costa, eh? Sí, eh? Costa de, de, que els homes s'impliquin. Sí, si, sobretot si es mora la dona. Mm -hmm. Si es queden sols i estan desesperats. Veus mm. la dona? No. La dona, mira, li falta el marit i mira, segueix eh, amb les activitats i segueix i la l'home, costa una miqueta. A més, també feu Can Coral. Sí, també tenim Can, can Coral, els tenim els dilluns, mm -hmm. som 32 persones. Les sardanes? Les ser, sardanes en fem dues, una d'iniciació i una altra de veterans. Uh -huh. I després el que impera moltíssim, moltíssim, és el ball d'animació que diem nosaltres, que és el ball de línia, que diuen ara. I això, pensa que són 400 persones ballant, no? ah, que són en diferents classes. Doncs és important veure eh, això, no? Molt, molt. molt. I de més, saps què passa? Que com que és una gimnàstica, eh, hi ha uh -huh. la coordinació, que això va molt bé per la nostra edat, Uh -huh. per saber on tenim la dreta i l'esquerra, el davant i el darrere, sí. que això és una mica complicat, i això és molt... I a més tenim un altre avantatge, abans que m'oblidi, uh -huh. que tots els casals són tres mesos per manualitats i per activitats, tres mesos, cada tres mesos fa la renovació. Uh -huh. Nosaltres tenim tres cursos, uh -huh. o sigui que nosaltres hem fet tres cursos per la senzilla raó que tot el, el casal i caliu tot és voluntariat. Uh -huh. I volem que, tot, i que normalment tot, tot el professorat ha sigut alumne adelntatat de les activitats. I aquestes, després que ja saben la, la tècnica, doncs es, es posen a ensenyar. I això, això dels tridimensionals què és? Tridimensional és eh, tri, tres dimensions uh -huh. que són tres làmines que van retallant una sobre de l'altra uh -huh. i fan un relleus. Ah. I després doncs, doncs, es posen uns líquids, uh -huh. queda molt maco. Després, és clar, és com, com, com fer un quadre, no? Manes? Com fer un, un quadre? Un quadre, ah. sí, és un quadre. Si tallen les tres làmines, uns 18-24, i aleshores doncs, fan el tridimensional. Uh -huh. Molt bé. Doncs, Paulina, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Ja ho sabeu. I... Sobretot, sobretot que la gent prengui nota, mm. si volen fer coses, i per informació que hi passin, que els hi donarem el paper. Però que aquest paper d'informació, mm. també hi ha la de subscripció, però fins al mes de novembre, del 20 al 30 de novembre. Molt bé. Hem, hem de dir que això és al carrer Manigua, número 25. 25 ah, fa cantonada Garcilaso. Molt bé. Doncs nosaltres ja els hi diem als nostres urgents que si volen participar en algun curs... Doncs que és l'oportunitat de fer-ho, no? D'acord, una abraçada a tothom. Molt bé, moltíssimes gràcies, adéu, Paulina. Adéu. Doncs nosaltres ara escoltarem una mica de música i entrarem ja directament en el nostre apartat esportiu, ja que ens espera eh, el Pol Gustens per de que ens digui doncs, com ha anat el Sant Andreu d'aquest cap de setmana i d'altres esports que formen part de, doncs, de l'activitat dels diferents barris de Sant Andreu. Això serà d'aquí uns moments, nosaltres fem una petita pausa i tornem ara mateix. Les teues mans me donen gust Petites dosis de relax Dins d'un somriure en la missió aquest racó incendiat. Les i les renous se van perdent per els ponts i tots els balcons de riu. S'aigua, s'aigua i et sols. Ja ho tinc clar. Taques de mel i miques de pas. Veus com es mou a l'univers dins la tassa de cafè? Veus arbres a mils, muaça milions, fins a que canta escull? Rerespon molt lent. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. amb Jordi Garcia i amb en Pol Gustem, que tenim a l'altra banda del fil telefònic, la Molt Bon Dia. Doncs sembla que no tenim part de línia telefònica. Intentarem recuperar-lo d'aquests moments. Continuem escoltant una mica de música. intentarem recuperar els responsables dels ports d'aquesta casa perquè ens parlin doncs, com han anat eh, les, les activitats i els partits d'aquest cap de setmana. Ara el que fem és repassar alguns dels actes que no us hem comentat i que també comencen precisament avui eh, als diferents barris de Sant Andreu. Hem de parlar d'aquest taller de baix i que comença al centre cívic de la Sagrera La Barraca. Doncs sí, en aquest centre cívic a la Sagrera de la Barreca, el carrer Martí Molins, número 29, us, us ofereix a partir d'avui, de 8 i quart a 9 i quart de la nit, un taller de bais llatins i on tindreu la possibilitat d'aprendre a ballar els diferents tipus de bais que hi ha a Llatinoamèrica, la salsa, el merengue, el bachata i el xa-xa-xa. En aquest taller aprendrà, aprendreu a distingir la música de cada ball, els rols, els rols masculí i femení, i com ballar amb parella, quasi qualsevol tipus de música llatina. No cal que vingueu amb parella, potser si aneu allà sortireu allà amb alguna parella, i eh, aprendreu doncs, a, a, a, a els principals passos, les figures bàsiques i el perfeccionament d'aquests doncs, balls llatins. La, inscri la inscripció s'ha de fer prèviament, i l'entrada general és de 20 euros en 80 centims. Doncs de la Sagrera marxem cap al barri del Bon Pastor on es realitzarà un taller de tai-chi a partir d'avui. Uh, exacte, això mateix, el Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard, número 3, us ofereix cada dilluns i dimecres, a partir d'avui, de les 3 de la tarda a les 4 i quart, un taller de tai-chi a càrrec de la professora Oxana Onkarenko, i l'entrada és totalment gratuïta per a tothom. També hem de comentar-vos que realitzar un taller de manualitats al Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca. Doncs sí, a la Sagrera de la Barraca, també al carrer Martí Molins, número, número 29, perdó, us ofereix cada dions a partir del 4 d'octubre, de 4 i quart a 6 i quart de la tarda, un taller de manualitats on podreu aprendre diverses tècniques de decoració de vidre i fusta, treball en suro, esmalf, esmalfred, figures de, de guis, etc. Els diners recollits de l'inscripció de curs es donarà a una ONG, una bona causa. Cal també una inscripció prèvia i l'entrada generat és de 6 euros. Doncs també tenim més activitats per comentar-vos i que, que comencen precisament avui. Doncs anem a parlar de les classes d'ara per a nens i nenes al centre cívic del Bon Pastor. Sí, el bon pastor a la plaça Robert Gerard número 3 us ofereix a partir d'avui un espai d'acolliment a les persones nouvingudes de dilluns i dimecres de, i... de dos quarts de set a 8 de la nit i dimendres a sis menys quart de la tarda a vuit menys quart. L'entrada és totalment gratuïta també. Molt bé, doncs coneguem d'altres activitats. Tornem ara cap al centre cívic de la Sagrera on hi haurà un taller de dansa africana. Doncs sí, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix a partir d'avui, cada dilluns de 7 a 8 de la tarda, un taller de dansa africana que combina una una sèrie de conceptes que estan vinculats amb l'expressió corporal, el teatre i el treball de grup. A més a més de l'exercici purament físic, la dansa africana és sobretot un instrument de comunicació. Cal una inscripció prèvia, però l'entrada general és de 20 en 80 euros. També eh, continuem al centre cívic de la Sagrera de la Barraca. Hem de dir que avui també comença aquest taller de dansa en família. Sí, de dos quarts de sis a dos quarts de set de la tarda, al carrer Martí Molins, número 29, un, us oferirà un taller de dansa en família. Un taller on poden participar tot, gent de totes les edats, pares i mares, un, clar, és un tema de família i on podran compartir temps descobrint les diferents possibilitats de la música, diferenciant ritmes i coordinant moviments. Es treballaran diversos blocs, espai, temps, dinàmica, respiració i coordinació, sempre amb una bona dosi de diversió per a totes les edats. Per a nens i nenes de 4 a 7 anys, cal venir acompanyat d'un adult, és clar, però l'entrada general és de 5 en 25 euros i del centre civil de la Sagrera, La Barraca. No ens movem del barri de la Sagrera, anem al centre Garcilasso i allà és on trobareu aquest taller d'edició d'àudio adreçat a joves d'entre 18 i 29 anys. Correcte, aquest taller eh, us ofereix a partir d'avui de 7 a 8.30 de, de la nit, al carrer Juan de Garay número 116, un taller com tu deies Jordi, d'edició d'àudio Cal inscripció prèvia, però l'entrada general és de 39 euros i la inscripció és trimestral. Doncs no cal que ens n'anem tan lluny, o no cal que ens n'anem cap a la Sagrera per trobar una altra activitat important, com és aquest taller de batuca que es realitza el Centre Cívic de la Trinitat Vella. A exacte, el Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer Foradada, número 36, us ofereix cada dilluns i cada dijous, a partir de 8, de 3 i mitja a 4 i mitja, un taller de batuca. Posa't en forma, la gimnàstica i el ball és la combinació d'aquesta aquest, activitat. activitat per mantenir el cos en un dinamisme i una música excel·lent. Doncs cal inscri inscripció prèvia i l'entrada general és de 48,5 euros cada trimestre. I eh, continuem al centre cívic de la Trinitat Vella, continuem eh, aquí al carrer Foradada número 36 perquè es realitza un taller de classes d'ara per a infants. Doncs si t'agradaria aprendre aquest idioma, ara tens la possibilitat de, de, de fer-ho. De dilluns i dimecres, de 6 a 7 de la tarda, doncs cal una inscripció prèvia, també, però l'entrada general, en aquest cas, és de 13 euros amb 50 cèntims al trimestre. Molt bé, i això es realitza de dilluns a dimecres, de 6 de la tarda a eh, 7 del vespre, que la l'inscripció prèvia, l'entrada general, és de 13,5 euros cada trimestre i una de les activitats doncs, forçament arrelades a la Trinitat Vella és el flamenc i precisament doncs, tenim un taller de flamenc que es realitza al Centre Cívic de la Trinitat Vella Sens dubte, ar i sensualitat per gaudir de la dansa no cal parella. la professora és la Mar Bax doncs, eh, es poden combinar grups petits grups mitjans, grups joves i grups adults de, pel que fa als grups petits eh, les classes són de dilluns i dimecres de 5 i quart de la tarda 6 i quart de, pel que fa als grups mitjans, també, el dilluns i el dimecres, de 6 i quart a 7 i quart. I pel que fa als grups joves, els dimarts i els dimecres, de 8 i quart a 9 i quart de la nit. I els grups adults, dilluns i dimecres, de 7 i quart a 8 i quart de la nit. L'organitza l'Associació Flamenca de Trinitat Vella. I si de la Trinitat Vella volem anar cap a la Sagrera, doncs el que trobarem és un taller, un, un taller adreçat a cultivar un hort urbà al mateix centre cívic de la Sagrera a la Barraca. Doncs sí, en aquest carrer Martí Molins, número 29, us ofereix a partir d'avui, de 6 de la tarda a 7 de la tarda, un taller d'hort urbà, on podreu aprendre les nocions bàsiques per poder gaudir a casa vostra d'un petit hort. Conrèo hortolisses i plantes útils, adobts, substrats, sistemes de rec, detecció i prevenció de malalties, compostatge urbà i moltes altres coses que us permetran gaudir. Mentre produïu una part de la vostra alimentació. Cal una inscripció prèvia i l'entrada general és de 20 en 80, centi... 20 en 80 euros. <ríe> doncs, si abans parlàvem de ioga fent referència al casal de barri del Congrés Indians, un altre lloc on també trobareu un taller de ioga és el centre Garcilasso. En aquest cas, un taller de ioga adreçat a joves d'entre 18 i 29 anys. Uh, això mateix, a partir del 4 d'octubre de 8 i mitja a 9 mitja de la nit un taller de ioga on podreu doncs, eh, gaudir d'aquesta especialitat i per això, això sí cal una inscripció prèvia però l'entrada és gratuïta Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà la mateixa hora fins llavors que passeu una molt bona tarda